Ulermena, lehenengo unitatea, atarian, euskara munduan, bat. Bero gehi urte ditut, Genikan bizi naiz? Lanagatik etori nintzen Eusskaleriira duela seiute. eta ona etori arte enuen inoiz euskara zitz egiten entzun. Hasieran oso araroa egiten zitzaidan. Baina Lankide euskaraz hitz egiten zutenez, Euskara ikasi behar nuela pentsatu nuen, eta hoela egin dut.